Гі Демопасан. ПЕРШИЙ СНІГ Довга дорога від крозета вигинається луком понад блакитною водою. Ген праворуч випнувся далеко в море Естерель. Він заслоняє собою краєвид, замикаючи обрій, немов по-південному, пишними декораціями, своїми численними дивовижними шпичастими вершинами. Ліворуч острови сент маргерита Сент-Онора, злігши на воду, показують свої зарослі ялинами спини. І скрізь, понад широкою затокою, попід високими горами, що обступили Кан, не би дрімають на сонці біленькі вілли. Їх видно здалека, ті чистенькі будиночки. Вони обсипали зверху до низу гори, сніговими цятками біліють на зеленому тлі. Найближче до води розчинили грачості віконниці на розлогий шлях, куди набігають лагідні хвилі. Гарно, любо. Теплий зимовий день ледве повіває у повітрі прохолодою. За морів виглядають із садків апельсинові та лимонні дерева, вкриті золотими плодами. Жінки з дітьми, що граються обручами, проходять помалу по алеї, Інші балакають з чоловіками. Молода жінка вийшла оце з маленького кокетливого будиночка, що дверима виходить на круазет. Зупинилася на хвилинку, подивилася на людей, що гуляють по алеї, усміхнулася і повернула непевною ходою до вільної лавочки біля самого моря. Стомившись від отих двадцяти кроків, вона сіла, задихана. Обличчя в неї бліде, як у мерця. Вона кашляє, притуляє прозорі пальці до вуст, ніби намагаючись спинити вибух кашлю, що знесилює її. Дивиться на осяйне сонцем небо, де шугають ластівки. На далекі химерні вершини естереля, на таке близьке, таке блакитне, таке спокійне, таке гарне море. Усміхається, шепоче. Ой, яка я щаслива. А вона знає, одначе, що має вмерти, що не побачить більше весни, що мене рік і ці люди, які проходять повз неї дорогою, будуть знову вдихати тепле повітря цього любого краю зі своїми діточками, більшенькими вже трохи, і серця їхні все сповнені будуть ущерд надією, коханням, щастям. Тоді як бідне її тіло, що сьогодні ще в неї лишилось – Зотліє у дубові троні, і тільки самі кістки лежатимуть у шовковій сукні, яку вона собі придбала на смерть. Її вже не буде. Життя триватиме для інших, а для неї воно скінчиться. Скінчиться назавжди. Її вже не буде. Вона усміхається, вдихає, наскільки має сили в хворих своїх легенях пахощі, що струмують у саду. І мріє. Вона пригадує. Її віддали заміж ось уже чотири роки за нормандського дворянина. Це був дужей хлопець, бородатий, червоновидий, широкий у плечах, невеликого розуму та веселої вдачі. Одружили їх із матеріальних міркувань, а яких вона й сама не знала. Вона охоче сказала б ні, але вийшло так. Хвинула мовчки головою, щоб не перечити батькові та матері. Була вона парижанка, весела і життєрадісна. Чоловік відвіз її до свого нормандського замку, просторого кам'яного будинку, оточеного великими старезними деревами. З чільного боку заступали світ високі густі Ялини. Праворуч, крізь Галявину, було видно зовсім голу рівнину – що простягалася аж до далеких ферм. Попід огорожою проходив путівець, що за три кілометри виводив на широкий шлях. О, вона про все згадала, як прибула перший день у новій оселі своє відлюдне потім життя. Вийшовши з екіпажа, поглянула тоді на старий будинок і сказала сміючись, не весела тут, чоловік і собі засміявся. Не біда, сказав. Звикнеш, ось побачиш, я тут ніколи не нуджусь. Того дня вони все цілувались, і час для неї не протягся довго. На другий день знов почались поцілунки і, правду кажучи, так було цілісенький тиждень. Потім вона взялася обставляти дім. Пройшов місяць, дні минали у клопоті, не такий то був і клопіт, а не було коли й вгору глянути. Вона дізнавалась про вартість важливіших дрібничок у житті. Зрозуміла, що можна цікавитись ціною на яйця. Коштують то більше на кілька сантимів, то менше, як до пори року. Було літо. Вона ходила на поле, дивилася, як жнуть. Веселе сонце підтримувало веселощі у неї в серці. Настала осінь. Чоловік став ходити на полювання. Він йшов з дому рано з двома собаками – Медором та Мірзою. Вона заставалася сама. Не журилася врешті, що нема коло неї Анрі. Хоч і любила його дуже, проте могла без нього обходитись. Коли він вертався, вона впадала особливо коло собак. Дбала за них щовечора, доглядала як мати, давала безліч пестливих прізвиськ. Таких їй на думку не спадало прикладати чоловікові. Він щоразу розповідав їй про полювання. Казав, де саме натрапив на коріпок. Дивувався, що не знайшов зайця в конюшині у Жозефа Ледантю. Чи обурювався з учинків пана Лешапельє з Гавра, який весь час вештався по межах його маєтку, щоб вполювати ту дичну, яку зжене він, Анрі де Парвіль. Вона відказувала на те... Справді, це недобре, а сама думала про щось зовсім інше. Прийшла зима. Нормандська зима. Холодна, дощова. Зливи спадали без кінця на високий гранчастий шифраний дах, що гострим шпилем здіймався до неба. Дороги стали, мов, багнисті річки, а поле – наче море з болота. Тільки чути було, як дзюркотить вода, тільки руху на дворі, що крутилися колесом круки, розстелялись, мов хмари, падали на поле і знову здіймались. Коли надходила четверта година, ціле військо цих похмурих птахів з несамовитим криком мостилося на ніч на високих буках ліворуч від замку. Майже годину круки перелітали з вершка на вершок, билися, крякали, ми готіли чорними тінями поміж сіруватим гіллям. Вона дивилась на них щовечора, і серце в неї стискалося. Її проймала наскрізь сумна, похмура ніч, що спадала на спустілі поля. Тоді вона дзвонила, щоб принесли лампу, і сідала біля вогню. Вона палила цілі купи дров і не могла нагріти величезних, повних вогкості кімнат. Мерзла цілий день. Скрізь, у вітальні, в їдальні і у своїй кімнаті. Холод, здавалося, їй проймав до кісток. Чоловік вертався тільки на обід, бо полював без перестанку, чи доглядав за сівбою, оранкою, за всім, що ведеться в господарстві. Заходив веселий, у грязюці, і потираючи руки гукав. Та й паскудна ж погода! Або як добре, що тут є вогонь! Він був щасливий, почував себе чудово, бо не мав інших бажань, не мріяв ні про що інше, тільки про таке просте, здорове життя. Під кінець листопада, коли випав сніг, її страшенно мучило холодне повітря в старому замку. У замку, який не би застигав протягом віків, як стигне людина з кожним роком. Тож якось увечері вона сказала чоловікові. Ти б, Анрій, загадав поставити тут калорифер, він би висушив стіни, та я не можу нагрітися ні вдень, ні вночі. Вір мені. Спочатку його вразила така чудернацька думка поставити калорифер у нього в замку, і йому здалося б більше природним, якби, скажімо, його собакам почали давати їсти на срібному посуді, потім він зареготав, скільки було сили в його дужих грудях вигукуючи. «Калорифер? У мене? Калорифер? Оце комедія!» «Запевняю тебе, мій любий, що я тут замерзаю», – наважилася вона сказати. «Ти цього не помічаєш, бо завжди в русі, але тут таки холодно». Він відказав, усе ще сміючись. «Нічого, звикнеш. До того ж, це корисно для здоров'я. Ти тільки краще себе почуваєш. Ми не парижани, хай йому біз, щоб сидіти цілий день біля каміна». Та й весна вже от-от настане. На початку січня спіткало її велике горе. Померли батько та мати. Повбивались, виїхавши на прогулянку. Вона поїхала до Парижа, поховала. І з півроку була у неї в серці сама тільки туга. Нарешті теплі, погожі дні немов збудили її зі сну, і до осені вона жила млява і смутна. Як повернувся холод, темна прийдешність зазирнула вперше їй увічі. Що вона робитиме? Нічого. Чого чекатиме тепер для себе? Нічого. Від яких надій, від яких сподівань оживе її серце? Від жодних. Дітей у неї не буде ніколи, так сказав лікар. Ще лютіший, пронизливіший, ніж торік холод мучив її безперестанку. Вона простягла до полум'я тремтячі руки, вогонь палав пік обличчя, а їй здавалося, що то мороз повзе по спині, закрадається попід одежею до голого тіла, і вона тремтіла з голови до ніг, незчисленні протяги загніздилися в цих кімнатах, немов живі істоти, немов підступні люті вороги. Вона зустрічалась з ними щохвилини. Вони дихали холодом на її обличчя, на руки, на шию. Обсипали її всю морозом. Вона знову спробувала заговорити.